Так він сказав, «Антіной тоді лаять почав свинопаса. Знаємо добре тебе, свинопасе, навіщо його ти в місто привів? Чи своїх волосюх тут не досить блукає, цих жебраків недокучливих, цих блюдолизів на учтах? Чи не замало тобі, що господаря твого надбання стільки тут люду з'їдає?» то ще одного запросив ти. Відповідь ти йому так, свинопаса Евмею промовив. Ти хоч знатного роду, та зле говорив Антіною, хто б це чужинців шукав, щоб до себе запрошувати в гості, крім хіба тільки таких, що для діла бувають потрібні чи ворожбитів, чи теслів, а чи лікарів від хвороби, чи піснярів божественних, щоб радість приносили співом. Скрізь по безкраїй землі для смертних вони є жадані. В Бога ж старця ніхто не запросить собі на досаду. З-поміж усіх женихів до слуг одісеєвих завжди ти найсуворіший був. Особливо до мене, проте я цим не журюсь, поки в домі своїм пенелопа розважно ще проживає, і при ній телемах тут живе Боговидий. Відповідаючи, так телемах тямовитий промовив. Краще помовч, не марнуй з ним багато часу на розмову. Звичний словами лихими облаяти кожного тяжко, цей Антіной, та й інших уміє на сварку підбити. Мовив цей до Антіноя і словом звернувся крилатим. Дбати, про мене, як батько, про сина ти став Антіною. Силуєш ти мене вигнать словами лайливими гостя. Геть із домівки цієї, хай Бог нас від цього боронить. Хочеш візьми і дай, не перечу, а навіть прошу я, можеш і матінки з цим не соромитись, ти й нікого щеляді з тих, що живуть в Одісея божистого домі. Думка про те не така у грудях твоїх животіє. Більше волієш ти сам наїдатись, ніж іншому дати. Відповідаючи так антіною, й Телемахові, мовив, Що ти сказав, розбуялий ти зух, Телемах пишномовний. Тож, якби всі женихі йому стільки, як я, надавали, місяців зотри далеко б од дому цього він тримався б. Мовивши так, Ухопив з-під стола він на якому ноги блискучі держав, Учтуючись з друзями разом. Інші ж усі подавали наповнили в Богу турбину хлібом і м'ясом. Вже мав одійти Одісей до порога, Підгодуватися тим, що Ахеї йому надавали, Та зупинився біля антиною і так йому мовив дай мені друже не гірший бо всім від ахеїв ти інших а навіть краще адже мов би той володар ти на вигляд тим той повинен мені щедріше від інших подати хліба я ж скрізь по безкрайній землі тебе славити буду в домі своєму і я між людей колись жив собі тихо, щасті й достатку, і не раз подавав подорожній людині, хто б то не був, і з якою потребою хто не зайшов би. В мене й челядників досить було, і усього багато, з чим у нас добре живеться, і за що нас звуть багачами. Все мені знищив кроніон, така вже була його воля. Він напоумив мене, до розбійної зграї, приставши, її, їхать в Єгипет в дорогу далеку, щоб там я загинув, став на Єгипті ріці з крутобокими, я кораблями. Потім на берег звелів супутникам витягти вірним наші усі кораблі і самим біля них залишатись. А спостерігачем вийти звелів